أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَمْلِكْ الْكَيْدَ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا Fajalahum keasvin me'kul Fajalahum keasvin me'kul Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülilləri, rədələləmin Və assalətu və assaləm ələə resulələhə, və alə ələhəlihə, və sahbəhəli Və cümələyib İkinci əni izahə üçüncü əni izahə etti, üçüncü əni izahətə qadır düzdü Üçüncü əni izahətə qadır düzdü Üçüncü əni illa a'udhu billahi minash shaitonir rajim a'udhu nasbu a'udhu billahi minash shaitonir rajim birazla a'udhu billahi minash shaitonir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله He. Bəlkə. Avobdi. Aminə şəytdan nə projid. Səhv. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Təkrarlatma çox vacibdir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Tilənoldu yox hərəkətçili şanlı toxundur və çəkir. bismillahir rahim Saklasan olur, Bismillahirrahmanirrahim. Din ucunu yuxarı kəşəl üçlərin damanını saklamadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah, üçüncü ayı. Eləm yədəl qeydəhum fī tədlil. No, üçüncü ayı değil, üçüncü ayı. Tana fuqals. Versal salam alehim tayrun ababil. Allah. Wa arsala alehim tayrun ababil. Sindi oxsala söyləyirəm, çətin. Sindi. Wa arsala alehim tayrun ababil. Abadi wa arsala alehim tayrun ababil. Buş kitab yazırsan. İzrəliyyə idməli qardaşlar, və əl, və əl. Ra hərfi dediyi ki, bəzi yerlərdə qalın və bəzi yerlərdə incaq mən hərfdir. Əgər ra sukunlu olarsaq və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə və ərdanlı olarsaq, bu zaman ra hərfi qalın sulluqluq. Və əl, və əl, və əl, əl, əl, əl. A olmur. Bəzi qardaşlar ra hərfindən əvvəl gəlir. Fəthəni a kim dedir? Və ar, ar deyir. Və əl. Yalnız ra qalın Və əl, əl. Sonra sin. Qardaş oxudur ki, və ar salə. Deyəcək qalınlar oxud. Nəyəcə? Çünki ra hərfi burada qalınlar olduğunu açır. İstər-iskən sinə də təsir edir. Və ona görə ki, birincidə sin, sad kimi tərəfüz oldu, qalınlığı üçün. Və bu şeylər fikir verilmək lazım. Və məxrı cəmin örgəmi mütləq bir şəkildə lazımdır ki, şey. qarı oxuduğu zaman bilsin hansı hərifə tərəfüz edir. Və ər sələ, və ər, deməli incə, qalın, incədir. İnci hansıdır, ə, rəqalı, və ərsə, o da inci, və ərsələ, və ərsələ, aləyhin qa, tə, tayram, tayram sözünün sonunda tənvillər var və biz deyik, dedik ki, şey, tayram ümumən tənvillərlə əhkəmlər var, idğam, idğamla əlğunla, idğamla əlğunla, idğamla əlğunla, ıxfab, izhab, iqləb, bunlar tənvillərlə olan mövzulardır və tayran sözündən sonra əlif gəldir. Əlif nə həlflər məndir? İzhar həlflər məndir. İzhar sözünün bu qəti nədir, qardaş? Bəs də olmam sənə, maşəloq. Məlum nədir? Açıq ərtərək üzəkliyim. İzhar nə zaman izhar olur? Nə? O zaman insan, izhar həlfləri hansılardır, məlum? Evdə İzə haraqlıqlar hanslardır? Əli, cim Cim Cim isə haraqlıq Yok Boğaz hərfi haraq Kömək Boğaz, boğaz dəyil Ha? Boğaz də Haa ı Yok, boğaz, O. O. 6 dən boğa səhifələr. Deməli 6 dənə boğa səhifəsi var. Hansı Qalır, hə. Nə qalırsaq? Sələ? Həyə. Ayin. Nə qalırsaq? Ayin dedi. Mənə qədər boğaz üç elə böldür. Boğaz üç elə böldür. Boğazın əvvəli, ortası, sonu. Və ya əksinə deyənlər də gəlir. Çünki nəfəs alırıq, sonra tələffüz etdikdə artıq hərflər aşağıdan başlayır. Ona görə bəzəldik boğazın aşağısıdır. Əvvəli, ortası, sonu. Yəni fərq etməz, belə getsə, yə şey. bu belə boğazın birinci hissəsindən, bu hissəsindən ikiləri hərflər çıxır. Birinci həmzə ə, ə və bu ələb ilə ən çıxartılardan deyilir. Ə, daha doğru desək, ən çətənisidir. Çünki bu hərfin məxrəci yoxdur. Bir var əlif, ə Biri var, Ə. Bu hərif ərəbdində ən çəkməklərdəndir. Və bütün qirayət ilmində olan ixtilaflar yalnız bu həlfin üzərindədir. Həmcədə. Bəzi qirayətçilər qırbayaq ediləşi təhqiqlə. Ənə, Əinə, Əunə. Və bəzi lərisə Ənə, Əinə, Əunə. Bəzi lərisə mədmədlə. Ən. Bütün Bu məhz bu həmzələrdir. Və keçmiş Ərəblər, Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm məhbud olan Ərəblər həmzənin ifadə edilməsinində ixtilaf ediblər. Bəzən də 2 dənə eyni həmzə gəldikdə təhqiq ediblər. Oxuduğumuz Hafsələnsiz qəratə kimi. İnnal ladinə kafirū sawā unn aləyhim Ənvərtəhum Və onu dəyəyim ki, bu en çətin qirəttir. Tehqik qirəttir. Tehqik qirəttir Allah. Yəni, ədə etmək, demək. Və bəzi keblələr, iki dənə hamzə gəldikdə, ikinci hamzə nəməd, ədərək, altı ərtəməkdən əzəldə. Ənəl-ləzînə kefəru sevəunə aləyhimu Deyilər, çünki çəkindir buna əbətmək. Çətin olduğuna görə iki dənə eyni həmzə gəldikdə, nə onirik? İkinci həmzəni məd ilə əbəz edib uzadıraq. Və bəzəli iki dənə həmzə gəldikdə, araqsına bir dənə ərif atarlar. İnnəl-ləzina <Sessizlik> kəfəru səvəun aləyhin Bu da həmzənin çətin tələffüsü üçün bu cil qirayətdə ləhçələr vardır. Və onu da deyəm ki, ən çətin ləhçə, ən çətin qirayət təhqildir. Əda etmək. Məsələn, qanun qirayətində iki dənə iyni həmzə ayrı-aylı kəlmələdi gəlirdə, ikinci həmzə həzv olur. Ja'amruna aslahqa vasla bilədir. Ja'amruna ya ucətli olduğu üçün çətimli olduğu üçün deməli ikinci həmzə həsf olur, oxunmur. Bu arsaləleyhin tayran ababi tayran sözündən sonra əlif gəldi dedi şə əlif də həmzəyə yerə əlif. Bu izhar boğazın birinci hissəsindən çıxır, ikinci De ha. Boğazın ortasından də iki əv çıxır. Ayn, bir də Həv Ərəb dənə çıxı də Həvat, Həv İkinci də Ərəb Boğaz damarlarının Sıxılması nəticəsində Boğazın ortasının sıxılması nəticəsində Çıxan Həv Elhamdu Elhamdu İddinə İddinəsə İhdina elhamdudur. Tayran ebebi ve hrabağın. Tayran sözünün sonuna baksanız beləsək ki, temviyy bir dində paralə bir şekilde durur. Fikir verirsiniz. Kur'an-ı kəndə Başka bir misal göstərim, orada temviyyəm. Başka bir dursun. Neyəl? Kəəsfin Kəəsfin de fikir verilsəyəz tenvin el-hamse olan 5. asrında tenvin birbirinden aralı bir şekilde durur. Birbirine aralı. Ama izhar harflerinde tam aynı gibi bir şekilde durur. Ve bunu da sana bilmeniz için burada izhar var. Ama sonuçta her bir elim talebesi bu işaretlere göre yok tecvid ehkanlarını bildiğine göre Kur'an okumaldır. Bu işaretler bu alametler yani kömeydir yalnız. Amma təcvid əhkəmləri deyilsən ki, izhar harfları altı əriftdir və bu təmvill-nul, e, səqundunun və ya bu altı ərift gəlsə, izhar olur. Yəni, izhar o demək üçün bunun səsi açıq, aydın bir şəkər deyilir. Qayran, əbədi, kuvvənin əhəndir. Bəzi yerlərdə isə, ixfa olur, ixfa, yəni gizlənir. Məsələn? Hacı hayran kullu hayran kullu temri hayran kullu izara asle biz ihfa ilə keçmişdi təyin haçın ihfa gördü məsələn də şeyfa gördüyü də onbe şəhrin ihfa quru göz Allahı keçəcək və yəni sözdə onda olan əbədi uzatması evəllə 2-4 və ya 6-3 miqdanda uzatmaq ola Və ərsələ aləyhim qayran əbəbil, əbəbil, əbəbil Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, əgər 1-ci və 2-ci ayəti hansı mədnə uzadırsansa bu cürlə davan etməlsən səhiyyə görə Əgər oxsan Elə nə təra kifə al rəbuka bi ashabin fi al yəcəlu taydhum fi təbəlin ikinci 4 ve üçüncü 6 hərfi uzadsa, 2 ilə başlasansa 2 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلَ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَ هُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَاجِيلٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ki Yalnız burada girən də avazdır. Avaz olduğu üçün, baxınsan ki, bəzi Quran oxuyanlar, qirakçılar, hətta məhşub elə insanlar bu cür əhkəmləri qatışdırır. Avazın əsasındadır. Və baxsaq, məsələn, Şirk Xusariya, Hüzeyfiya işimizi də, bunlar oxuduqda avazdan oxunurlar. Yəni, böyük alimlərdir. Avazdan oxunur. Çünki avazdan oxuduğun halda bəzi təcrübət əhkəmlərinə əməl etdik Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Arrahməni Raxim Artır birinci ayın, ikinci ayın, dördünə getir. Nə avazan əsəsəniz. Və onu avazan otunmaq olar. Və ki, zəyinə Qur'anə bir əsvatik ol. Qur'anın də gözəlləşdiyin. Amma bu gözəlləşdimi o deməyə deyir ki, qarşıq dəhkərlərə xilaf çıllıq. görə əksəliyət baxırsınız ki, bəzi qaraşıq, yəndə Hüsariq, Allahasın, şeyh Hüsariq. Yəni, dünyanın ən böyük qıraq, qıraq alimlərindən, Quran alimlərindən, hansı ki, doğrudan da Quran kəlmi Allahın elçisinə naziz olduğu kimi oxuyan bir şəxsdir, buna alimlər şəxsi qorub, mağazan avazsız oxuyur və əksərətin xoşuna gəlmir. Amma təvvid əhkəmlərini bilən insan, bilən insan ona qulan hasırda bir həzzə olur. Çünki hər bir şey yerində və vaxtında deyil. Bəzilərə avaza fikir verir, avaz, avaz qeşə olsun. Oxunusu nə qeşə 3-cü ayət belə bir uzaq şəhər yoxdur, belə bir əhkəm yoxdur. 3-cü ayəti. 4-cü ayəti keçək. Oxusun bizə. Qardaş, məsəl. Məsən oxu oxsan qardaş. Termi yəcə. Termi yəcə məstumuz. min sicjid. Bir daha düşün? Mm -hmm. Deməli, tərumihim bi xicara. Tərumihim, tərumihim bi xicara. Birinci ra hərfidir. Ümmən, harada ra hərfi görsəniz, fikir etməm. Çünki ra hərfi biz dedik ki, ra dedinə baxmayaraq, bəzi yerlərdə qalın və bəzi yerlərdə incaqlıyor. Düzdür. Və onu gör, ra hərfinə alimlər qalın hərfinə siyasına daxil etmirlər. Məhz bu xüsusiyyətinə görə. Tərum. Burada ra, incaqə qalındır. Nəyə görə? Özün əvvəl fətəh gəldiyi üçün qalmaqlı. Tər, tər, tər miy, yox. Tə, amma tər olduğu kim o qalır? Tər, tər, tər. biləm yalnız Raq qalın bir formda olunur, çünki fətədir. Tər miyiyim bihicar. Mim gəldi, mindən sonra gəldi. Bu hükmün adını bilən var? Yüküvədir. Bilirsən mədə? Nədirək biləndir? Şəfə. İxfə şəfədir. Bugün ki, yeni dərsimiz İxfə şəfəvidir. İxfə şəfəvidir. İxfə sözü mənəz qizlətmək deməkdir. Şəfəv isə dodaqdır. Deməkdir. Yəni, dodaqdan qizlətmək. Əgər mi, sukunlu mi indən sonra, ömumən bildiyiniz kimi, nun əhkəmləri olduğu kimi mi ində əhkəmləri var. Düzdür, mi ində əhkəmləri var. Büyüncü dərsimiz olacaq, mimin əhkəmlərin biri ixfa şıxı olur. Əcər sonra bə hərfi gələrsə, bu zaman tərmihin bihikara. İxfa şıxı Yəni bu bə, bə, mimin içində gizlənərək çıxır. İxfa diri nədir? Gizlənmək deməkdir. Tərmihin bihikara. Tərmihin bihikara. تَرمِين بِحِجَارَة تَرمِيهِ بِحِجَارَة تَرمِين بِحِجَارَة دər ümumən bütün qaydalar yanda saxlayır bütün qaydalar izhardan başqa izharda uzatmaq yoktur. çünki izharda açıq aydın desəm كَوْفُونَ أَحَدْ bütün qaydalar iki hərəkə məqamında uzanır تَرمِين بِحِجَارَة Sükunlu min gəlir və minin üzərində fikir verirsiniz, Quran-ı kəmə baxın, heç bir əlamət yoxdur, heç bir singol əlamət yoxdur. Bu, o ki, burada bir qayda var. Nəsə var, ona görə qoyublar. Və ondan sonra bəhəlfi gəldi, amma deyil. Çünki burada şəddəli yoxdur. Əgər min, sükunlu olsaydı, ondan sonra gələn hərf şəddəli olsaydı, bu zaman idxal olunacaqdır. Yəni idxal, birinə daxil olur. Amma burada ixqa sonra, Hərəkəli bə gələrsə, bu zaman bu bə mimin içindən çıxırır. Baxın, tərmihin bihicara, mim deyirəm, tərmihin bihicara, tərmihin bihicara. adı bir şeydir, yalnız mimi uzalırsan, yalnız mimi uzalır, onun içindən bəni əda edirsən və bu da iki hərəkə miqdəli uzaldır. Tərmihin bihicara, ayda oldu? Və okumuş qardası, yani bu formadadır. Və ərsana aleyhim tayram ebədîn, tərmîhim bihicərə, tərmîhim bihicərə, ve dodaqlar tam bir şekilde bağlanır. Tərumihim bihicərə Tərumihim bihicərə Və sözü səs hardan çıxacaq görə? Bəl, bəl, tam şəkəm. Nəyə görə? Çünki mim, gümnə əlflərləndədir. Tərumihim bihicərə b çıxmayacak. Və elə y yalnız b nədir bu ihfa şətəvə randır? Şəfəfi dodaq de, dodaqda dodaqda. İfhad gizlədir. Yəni b mimin içində gizləlib ad olmur. Təmim bi tijara. Anladınız? Bir qur iklab da eyni orada ixtilaf var. İqlabda ixtilaf var. Mim bədi mim bədi. Amma burda isə işli ixtilaf olsun, eynidir. Bəli, bəli, demək olaraq eynidir. Demək olaraq eynidir, yəni bir rəyə yani görə, bir rəbiyyətə görə eynidir. Amma iqləbdən çox ixtilaflar var. Burada da ixtilaflar var ki, yalnız girmək istəmirəmdir bu səhəm. Ümumi hükmü götürəyik, yəni ədasını, onun sonu gələcək dərstimizdə ixtilaflara girərik. Tərmihim bi xicəratin min sicil. Bi xicəratin, bi xicəratin min sicil. İdham məlumə, kimdir İdham məlumə? Sabdi, tüzdi, ihvalı. Bi-hi-cəratin min-sicci... Nə qayda olsun məlumə? İdham. Birinci, birinci. Bi-hi-cəratin min-i? İdham. İdham. İdham ne? Məlum. İdham. Mm -hmm. İddhəm sözünün həsindən? Həsindən? Həsindən? Kəsindən? Mən nəyədir? Bir-birinə daxilir. İsmilətlə birinin içində daxilir. Birinin içində daxilir. Hangi sayflərdən sonra idhəm olur? Ümumən, ümumən. Məlun. Yər məlum. Bəli, yər məlum. Ümumən yər məlum hərflərdir. Yər məlum. Yər malum. Amma bu yər məlum özü ikiyərə dönür. İdgəm mağrğunna, idgəm biləğunna. Bu dördü idgəm mağrğunnanın təyilə düşürür. Yəmin və nul. Olur. Qalan ikisi ise biləğunna. Ləm rəq. Və bu hərfler zamanı n-səsi, ümumən bu dördənə hərfin içine daxil olur. Əcə, min gelərsə, yəmin nul. Bu zaman bihicəratin nil yok, bihicəratin min səcidir. Nur ümumən minin içine olur. Ve ses vurulmamışlar, Bi min sizcək, bi hicəratin min sizcək, bi hicəratin min sizcək. Telem nəhraq olduğu zaman, Açıq aydın bir şəkildə təfşür ol. Min وَاَيْغُنْ لِكُنْ لِهُمَا زَتِلُّ مَزَا Açıq bir şəkildə. Amma buradaysa iki ərtə miqdana tutulur. بِحِجَارَةٍ مِنَا سِدِّكِ Ondan sonra deməni, belə bir şey götürdük. Ərəbdində 28 hərif var. Düzdür. Benzərdə 9 gelir, amma səhif bu şey 28-dir. Bu konunun vəyətənvillər bu 28 həriflə əlaq edir, yəni kontakta girir. Və hər hansı bir hüküm yaradır. Belə eləyək, əgər sulumi və ya sonra b hərfi gələrsə, nə baş verir? İqlər baş verir. Əgər boğaz hərfləri gələrsə, nə baş verir? İzhar baş verir. Altı o da bir dənədə yetdi, düzdür. Əgər sulumi və ya sonra idğam hərfləri baş verirsə, o halə hansı altı hərfdir? Bu zaman idgham mağluna və bilavuna baş verir. 15 şəh. nə qaldı? 15 şəh. Qalan yerdə qalan bütün hərflərdən fərdi i̇hfa. İhfa. ihfa. Sabah da geniş danışacağam ihfa haqqında. İndi belə məlumat verim sabah genişlədəcəm. Va iqlaq keçdi. İqlaq nəyidir? Sukununun vətəmlərindən sonra bəhərsikələrsə bu zaman n mim səsi ilə əvəz olur ləyum bədənlə olur ləyum bədənlə düz, bir dənə hərf şükumunun və ya ikinci şükumunun və ya sonra 6 dənə boğaz hərfi gələrsə, bu zaman izhar olur kufuvan əhəd hayran əhəd 6 oldu nə? bir dənə də de ilgələb hərfi yetdi yəni hasad deyirəm ki o iqfa hərfəri necəyiz böləməyə o ondan sonra götürdüyü idgəm hərflər neçədən idgəm hərfi məlli? Söyükən <yüzmürlük> bir səhəl. <yüzmürlük> Nisi nədir? 5 təhəl, maşə olun. Hansa hələrdir? 5 təhəl. Onda səhəl deyirsən yərməlun. Mən dəyirəm yərməlun. Bir dəndə vəvə artırır, Düz dərsən yərməlun. Yərməlun deyəndə 5 təhələrdir. Yərməlun. Amma yərməlun deyəndə altı nədir? Uzaklıqlar. ra mi lən Va-nu Deməli, oldu neçər? 7, üstə gəl 6 13 Qalan yerdə qalan həriflər İxfadır Yerdə da 15 şəhəmiz qalır 28 hərifdir İxfa nə deməkdir? İxfa gizlətmək deməkdir Burnumuzda mını gizlədərək ədər etməkdir Tərmihin <Sessizlik> bi xincəratin min Deyirəm ki, min, bir oca min, siz gir, min, si, gi. olur, necə olur? Sikunlu nun və ya sonra yerdə qalan 15 hərif gələrsə, bu zaman ixfa baş verir. İxfa sözü mənəsə qizlənmək deməkdir. Nun necə çıxır? Nun, nun hərifinin məxracı Dilinizin ucunu yuxarı təşkil işlərinin damağına toqdurlarla və ses burundan çıxar. İxfa zamanı dilin ucu yuxarı təşkil işlərinin damağına toqumur. Yalnız yan təlsə yanına gəlir və yanında durur Toqumur. Min, min, bir var min, bir var min. Və ses yenə də burundan çıxar. Və ondan sonra, ondan üçün gələn hərif də əd olunur. MİĞİĞİN SİĞİL MİĞİĞİN SİĞİL Dinam, baxın, mənim. MİĞİĞİN SİĞİL Bir daha. MİĞİĞİN SİĞİL Dilin Sənə deyəsən dəyir. Dəmir. Dəmir. Dəmir. MİĞİĞİN SİĞİL MİĞİĞİN Belə dilimizin dilimizi havada saxlayırıq. Heç yerə vurmuruq. Məən. Bir bal min. Məən. Ha, Sonra elə belə göydən sallanır. Sallan. Bəli, müəllim düzdür. Son qura bir dedir, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, ama rahim ki deyilməli, mürahidliyə <gülüyor> <gülüyor> qalışlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onunla qadaşlar, məlumat verdiyik, sabah inşallah, ixfam özüsünü bir dənə təzdən bir başdan götürək və imtihan edir. Bir dənə ixfam özüsünü götürək, bir dənə imtihan, imtihanı qabağa veririk, sonra ixfam götürək. 13 əzbərləmək vaxtı. Bəli. 12 əzbərləmək vaxtı. 13 əzbərləmək vaxtı. Yox, mən sabah sözlə əzbərlətdim, bir söz var, onu sizə deyəcəm, indi demək Sabah deyəcəm, o sözü əzbərləyib, söz əsasında o hərflər əsəsində o hərflər simələcəyəcəyəcəyəcəyim. Məsələn söz var, o sözə lazımdır və uzun sözləməzdənə yavasdır. Yəni məsələn <gülüyor> <gülüyor> bir hicaretin min səc. Yəni mən elə bir istəyirəm ki, siz o formada olacaq Qurani-Kərimin istədiyiniz yeni təcrid əhkamları izah edəsiniz. Yəni hansı yerə açdığını, desən, burada hüküm budur, belə oxunur, belə oxunur. Yəni o formada bir, eee, istirəm siz ola bilərsiniz Allah razı olsun. Yəni kərimdə elə bir yer qalmasın ki, oğlanı hökmlərini bilməsin. Əyrab bir şey yaradılan bir şey varadır əyrab. Yəni əyrab məsəl ki, cümlə, cümlənə əyrab etsən, bu mübtədadır, bu xəbərdir, bu nə bunun və tərkib əhkamları ilə mən sizə sizə əyrab edəsiniz. Qurani-Kərim hər hansı bir yeyinə açasınız, siz burada rəvik qalmadılır. Nəyə görə? Çünki danmadır, fəqət indi hələ şükisə də budur, xılan hökmdür, adı budur, mənası budur, lüğəti budur, istilabı budur. Bu hədis gəldinə görə budur, ixtilaflar budur. Fə buna da bir vaxt lazımdır. Vaxt və dərsə gəlmək lazımdır. Düz mən ki gün gəlmədim, haqqızalları məşğul edin, işlərim olduğu üçün də oradadır, yəni, vazif işlərim olduğu üçün gələ bilədim, haqqızalları edin. Məsələcəyidir və həmin, hamd iş qələ biləm. bir işlər vardır ki, o müxtəq görülməlidir, ona göre gələ bilədim. Tərmihin bi xicaretin min فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ Necə üçün onun əhkəmları var? Minim də əhkəmları var. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ Minim əhkəmları hansıydır? Əجَلْ مِنَّ Min Kəlaysa Nəbaşı yerədir? İdğam, mitleyin. Birinci şəddərin, ikincisə, birinci okunmaz ikinci şəddərinə. İdğam, mitleyin. Yəni, idğam, mitleyin eyni misli sözləri. Əgər minnə sorar, bəhərfi gələrsə, nə baş verər? İqfaşədik, keçdiyinizdə. Əgər minnə sorar, qalan, yerdə qalan hərfələr baş verər, əsəri gələrsə, nə baş verər? İzhad. Fəcağaləhum ki əsr. Fajələhumu ki əsfîm məkul Ki əsfîm məkul Burda nə deyil? Ki əsfîm İlğam nə? İlğam nə? İlğam nə? İlğam nə? İlğam nə? İlğam nə? İlğam nə? Ardaq, ki əsfîm məkul İlğam Yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, o zaman nə başlayır göz xəyətdən sonra? Yəni? Təsəvvür, gəlir, sona sonu, o idi qımar, onu nə deməyirdi? Yəni, nə ona başlayır? Onu, nol itirir, onlar o bura hərflərə idgham daxil olunur və bu səs də burundan çıxır. Nun mm, içmir, yəni məyəl bilir siyasiyət. Amm istəyirəm ki, nün. ikinci nun gəlsə. Belə nun gəlsə nun içmir. Nun qalır. Amma ümumən hüqum belə götürülür ümumi şəkildə. Yəni belə bir qayda var da, çoxluğa görə mümkün verilsə, azlıq sayılır. Yəni, birinci hərifdir. Bəli, birinci hərif itib, itib, o da baxır. Əgər mumla mum gəlsə, elə itmir, qalır, olduğu kimi qalır. Məsələn, minnasır, min minnasır, minnasır, mum itmir, qalır. Əgər min gəlsə, onun olur tam bir şəkildə itir. Qalan iki hərif gəlsə, olaqmanın ya əldə-əldə. Mən yəməl. Mən var. Mədim? Kəsfim məkud. Baxın, məkud sözünün başında, əyinin başında həmzə var. Həmzənin üçün sükun var. Oxunuş qaydası belədir. Məkud. məkud. Və bu, oxunuş qaydasında baxın, çöplu səhər var. Bəzilər bunu əba etdiyət, artıq bəzi, səslər, həriflər çıxarır. mə ə mə ə Tam bir şəkildə hava axını dayanır. mə mə-kul, mə-kul. Həmzə dediğim şey ən çəkin hərif olduğu üçün ədası da çəkici. Ona görə bəzi qıraqlar var ki, həmzə gəldiyi formada, belə formada həmzəni demir. Deyir, mə-kul. Fəca'ləhüm kə Məkul, çətin olduğu bu cür rəvayət gəldiyi üçün də var ələb ləhçələr, və qirahatda da var. Sözün, məkul sözün sonunda min var. Nədir o min? Yalaza saxlayın. Çatlarda, yələ, bu məhkəmətlə çatlandır. İki cür min var. Biri var minul haram. Haram min. Biri var iqləbin min. Minul haram nədir? İnşallah gələn dərstə göstərəcəm. Əgər ayənin hər hansı bir yerinde bucu gül, uzanan şekilde bir mim görərsinizse o dünmeyi dişir, bu yərdə dayanır. Vəkf et. Keçməsi haramdır. Çünki məmanı bir dünə qaçtırır, başqa bir məna alınacaq. Allah-u şəhəl dəyib. İnnəmə yəstəciyibul ləzīna yəsmağun vəlməvtə yəbəfuhumullah İnnəmə yəstəciyibul <Sessizlik> ləzīna <Sessizlik> Yəni, Allah subhanətələ sizin dualarınızı kəbul edir. Burada dayanırıq. وَالْمَوْتَ يَبْعَفُهُمُ اللّٰهِ Ölüdərsə diridir, dirilir, dirildəcək. Bunu bir-birinə qastırsaq, artıq mənə ilə bilə çıxar şey, Allah və ölülər sizin dualarınızı kəbul edir. Çünki ölü sözü gəldir. اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَ يَبْعَفُهُمُ اللّٰهِ Yəni, mənə bitir, Ondan də deyirsən, Allah subhanətə əlisə, o, önlərini diriləcək. Məna bir-birinə bağlı olmadığı üçün dayansan. Və hələrdən bəzi yerlərdə dayanmaq mütlərdir ki, məna qaçmasın. Çünki əqilə məsələlər var, məsələləri var, ehtiqət məsələləri var, küpü olan məsələləri var ki, ona yoxlar hərkəndə baxsan, min şəkli qoyur. Yəni, dayan, keçmək. Amma bu mim isə, baxın, buradakı min uzanan forması deyil, aşağı forması, və belədir. Bu, iqləbin mimidir. İqləb nə deyil? Sükunlu üniversitəmlərdən sonra hansı ərif gələrsə? Məlim, hansı ərif gələrsə? Bəhəfiz. Nə? Bəhəfdir. Nə, bəhəfdir. Gələrsə nə olur? İqləb. İqləb yox, iqlab. <gülüyor> İqlal, <gülüyor> hindən, ölkət üçün alaraq. Ayağın üstündə buyurlar da onun işarə şəxində Bəli, bəli, ayə üstündə buyurlar da. də olur. E Yox, mənim nəyi deyirsən, iqləbi deyirsən, məlim? Hey, Haramıyım anca ayənin üzərində olur. Onu göstərəcəm, məyyən bir vaxtdan sonra yaşayır, göstərəcəm. Bən Yox, bu yəni ixtilaxlıq idi. Bu yer ıslaklı Yo, yo, onu, onu göstərəm. O yer ıslaklı yedir. Bəlm ıslaklıqa bəzər edir. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Bu min iqləb mi? Yəni o demeydir ki, şey, artıq əcəl Bismillah sözüne keçse iqləb olacaq. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ Və ondaki evdəncə, Bismillahirrahmanirrahim demək qirayətin özündəndir, rəvayətdəndir. Çünki bəzi qirayətlərdə Bismillah gelməyir. Necə və? Bəzi qirayətlərdə Bismillah gelməyir. Yalnız ayənin sonundan öbür sürüye keçmək için Bismillah siz keçirəsəm. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ لِعِلٰى فِي Hafsa nasıl mürəbiyyətində isə, hafsa nasıl mürəbiyyətində bu vəhdə, Bismillah gəlir. Bismillah gəlir. Mən sizə baxın, inşallah imtihan edəyir. Buyur. Namazda keçməyi istəyirsən, başqa bir suraya? Namazda? Namaz zamanı, ha, afiq deyirsən. Bismillahirrahmanirrahim, misakit deyirsən. Sakit deyirsən, sonra keçsin, istəsin namazını sakit deyirsən. O şey, qirəyət tox edin, bəlkə də onu bir bitirsən. Əgər <gül> Bəli, həmzə qirayətinə görə namazda oxsan, Bismillah siz deyirsən. Hafsanasın qirayətinə oxuduğumuz qirayəti, Bismillah ənsəyir, deyib keçirsən. Onda bir qirayət var. Oxudur, misələ, fəca'ləm kəsfim lə ilə fi qurəyş. Məhkul <gül> <gül> deyandundur. Hə, məhkul, hə. mimlə keçmirsən. Şələ, mimlə keçmirsən. Day dayanırsan, Bismillah, çünki Bismillahın səsləndə deyib deyilməsində ilə bir laf Ancaq yalnız Quran hükərinə ayətdir bizim dərsiniz. Fikki əhkəmları başqa tərədlərdən soruşulur. Bizdən ancaq təşkil təqhid əhkəmlardır, təşkil nə alaqda olanlar. Yaxşıq, gələn bu surəm bir daha da oxuyaq, e, bundan da yekunlaşaq. Size vaxt verim, sabah imtihana hazırlaşın. E, sabah imtihana olacaq inşallah. Surələ keçdiyimiz surələ əzbər olacaq, əzbər. Quran hükərin açıq formada, şəkildə olmayacaq sabah. Və sabah da dərsə gələk. باقراطین. Sənə də keyfiyyətin yoxdur. Əuzubillahi minash-şeytanir-racim. Əuzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi الفيل الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل يجعل yəhun fi tadhlin aləminə aləkinə kaydun fi tadhlin və arsalə aləyhim فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ كَأَنَّهُمْ مَطَرٌ نَّزَّلَهُ اللَّهُ سجعلهم كعصف مأكول سجعلهم كعصف مأكول سجعلهم كعصف مأكول لا اله الا انت نستغفرك اللهم